Meditace milující vděčnosti. Udělám několik hlubokých nádechů a výdechů. Cítíme se naprosto uvolnění a svěží. Cítíme, jak naším tělem prostupuje jasné bílé světlo. Cítíme uvolnění a uklidnění ve všech částech u našich zad. Prochází to zcela nádherně, krásně dolů a všechno napětí, všechny stres, všechno to zablokované, zatvrdlé, všechno se to uvolňuje a uklidňuje. Cítíme, jak to jde dolů, až ke kostrči. Máme rovná záda. A opravdu všechno napětí je pryč. Uvolnění přechází do předu, do oblasti hrudníku. V oblasti solar plexus, v oblasti prsou. A i přestože je naše postava zpříjmená A hezky srovnými zády. Cítíme se naprosto klidní a naprosto uvolnění. Veškeré nízké síly, které se drží v těch kořenových čakrách a v různých právě zablokovaných místech. Všechno, co nás nutí vlastně vlivem stresu a napětí potom k nějakému a hrubému uvolňování takovýchto pře sil. Všechno, co je tak jako nějak tam skříple, to všechno se uvolňuje a uklidňuje. Není potřeba se opíjet, není potřeba se prát, křičet nebo se nějak hrubě uspokojovat, sexuálně. To všechno je naprosto uvolněné a naše čchy, naše životní síla stoupá hůru k vyšším čakrám. Do čakry srdeční, do čtvrté čakry. Cítíme, jak se tam rozhojňuje nádherná, úžasná síla, která se rozestupuje do stran. Budeme teďka chvilku pozorovat tento proces, jak to vystupuje ze spoda. Jde to tělem, páteří a stoupá to nahoru. A v srdeční kořenové čakře se toto světlo rozvírá jako vějíř do stran a nádherně září. S každým nádechem to vytahujeme. Veškerá síla čchy, veškerá energie života se transformuje z těch nižších částí do vyšších a my můžeme pocítit hluboko ve svém srdci opravdovou vděčnost. pravdu hlubokou vděčnost za to, že můžeme tady být, že můžeme dýchat, že můžeme prožívat tento okamžik. Je to skutečné hluboké dik Můžeme pocítit takovou obrovskou a nevýslovnou a radost a vděčnost, když si představíme, že počet nádechů a počet výdechů v tomto životě je omezen. Je zde nějaké číslo a to číslo se jednoho dne vyčerpá a my z tohoto světa odejdeme. Ale teď můžeme být vděční za každý nádech, za každou tu jednotlivou vteřinu, která se odpočítává jedna po druhé. dokud se ono číslo nevyčerpá. Proč bychom měli marnit tyto jednotlivé vteřiny, když jsou tak vzácné? Jsou jako diamanty. Každá Nedají se zaplatit. Nedají se vrátit. Jsou jedinečné. Cítíme hlubokou vděčnost za své rodiče, za naši matku, která nás chovala ve svém lůně. Měla z našeho příchodu velkou radost. Hladila si bříško, A cítila krásu života. Cítila náš začátek. Dbala na sebe, aby se nám nic nestalo. Starala se o sebe a vytržela celou tu dobu a potom jsme přišli na svět. Obětovala se, vydržela mnohé bolesti a dramatické okamžiky, strachu, ale i prožila plnou radosti. Každý den od rána do večera nás chovala a dávala nám pít ze svého těla. Můžeme cítit tu hlubokou vděčnost za to, co pro nás udělala. Dávala nám všechno, abychom mohli žít a chránila nás od všeho nebezpečí. Uspávala nás, hladila a dávala lásku. Všechnu péči, všechny čas, všechnu starost. Dokud jsme nepovyrostli a nezačali být více samostatní. Cítíme tak obrovskou úctu a poděkování skutečně hluboké, pokorné, úctivé a vážné za to, co pro nás udělala. A také náš Otec, který se staral o ní i o nás, o naše jídlo a všechno potřebné také o naše bezpečí. I jemu stáváme obrovskou a hlubokou úctu a poděkování. Můžeme dále poděkovat Matce Zemi, která nám dává všechno živé okolo nás všechno potřebné, vzduch, který dýcháme, jídlo, které jíme, pití, které pijeme, úsměvy lidí, které potkáváme a střechu nad hlavou, spaní, a všechno, co potřebujeme. Děkujeme jí, děkujeme Matce Zemi. Děkujeme také našim přátelům, kteří nám pomohli, poradili, kteří nás podpořili Dále cítíme neskutečnou děčnost opravdu hlubokou ke svým nepřátelům. I ti, kteří nám ublížili kteří se nám vysmívali, kteří nás ponižovali. Představme si i ty, kteří námi pohrdali a vedli nás špatným směrem, ze svých vlastních sobeckých důvodů, z toho pohnutí, aby oni měli zisk, aby oni byli obohaceni bez ohledu na nás. I těm je třeba poděkovat. Velmi hluboce poděkovat, protože oni nám ukázali jako učitelé, čeho je třeba si vážit. jaký být nechceme. A naopak, jaký bychom si přáli být. A když půjdeme, když půjdeme ještě dál, můžeme pocítit i soucit, protože oni Svými činy šly cestou k neštěstí, cestou k samotě, ke smrti, cestou od světla dolů ke tmě, do stínu. Dolů, hluboko dolů pod srdeční čakru. Tam, kde se bojuje, kde je svár, tam, kde je chtíč, kde je křeč. Tam, kde si bereme pro sebe ať už je to v sexu nebo v majetku v smyslových požitcích ale i citu Děkujeme za to. A naopak. O to více nás utvrzuje zůstat nahoře. Zůstat u čakry srdce a jít ještě víš. K páté, šesté, sedmé. A koruní. Tyto uzly nás vedou do světla, uvolňují nás a přinášejí mír. A mír umožňuje soustředění. A soustředění je dar. Je to obrovský dar i všímavost. Vědět o tom, co se právě děje. V mysli mít to pod kontrolou. Lužíme hluboké poděkování, že můžeme být v tomto stavu. Neroztěkanosti, bez chtivosti, ve stavu míru a vyrovnanosti. To je opravdová blaženost a my za ní hluboce děkujeme. Jsme naplněni láskou. Cítíme, že láska je v každé skleněné kuličce, která leží před námi. Cítíme, že láska je ve vzduchu. Je v nás. Jsme zamilování. To náde. Jsme za tak moc. A přesto není to není chtivost. stromů, milujeme vítr, milujeme květiny, milujeme oči druhých našich blízkých, ale i jiných lidí, oči zvířat, oči hodné, oči milé. Milujeme a obejmeme. Jako hlupáci jsme chtěli tolik herností tolik věcí, na kterých vlastně nezáleží, jak něco vypadá, jak něco působí, kam pojedeme na dovolenou a jak se nám to vydaří. Naše plány, naše představy. O životě ovšem. Jaká pícha nás provází, uzamyká ve stínu. Přebujeme pocítit hlubokou pokoru, uskromnit se, mít málo potřeb a osvobodit se, abychom mohli vstoupit do světla. Abychom mohli cítit plně jeho sílu a užívat si jeho krásu. Musíme být i nejmenší z nejmenších. Jedině tak můžeme vstoupit do světla. Jedině tak pocítíme lásku. Nekonečnou lásku. Lesem. Ten les krásně voní, je v něm mnoho zvířat, a v tom lese stojí dům. V do domě žijí tři lidé. A ti lidé spolu vzájemně vůbec nezápasí. Přijdeme tam na zápraží. Sedneme si a první z nich přijde. Posadí se k nám a zeptá se, dobrý den, jak se máte? Co vlastně hledáte v tomhle lese? My se jen tak podíváme. Řekneme si, no co bychom mohli hledat v tomhle lese. Je to jenom les? Nic tu není. Ani pohovka, ani auto, ani obchody. No, les, tráva. Jehličí, pichlaví. Odpovíte, nehledáme nic. Jdeme jenom na procházku. Nic zvláštního tu není. Tato osoba odejde a vyjde druhá osoba, která se nás zeptá, Dobrý den. Proč jste přišli do tohoto domu? No my se zamyslíme. No. Tak proč? No tak je tu všude les. Tak viděli jsme dům. Tak jsme si řekli, no... Třeba tam bude někdo, kdo nás pohostí. A nebo tak. Třeba někdo jako my, prostě člověk. Druhá osoba se usmíje a poděkuje. A jde dovnitř. A přijde třetí osoba a řekne, dobrý den. A proč jste se rozhodli mluvit právě se mnou? A my řekneme, no, proč bychom s vámi nemluvili? Však jsme v lese, viděli jsme dům No a teď vidíme vás, tak protože jsme lidi, tak jsme se rozhodli, že si s vámi popovídáme. No a ta osoba se usměje, řekne, ale vždyť Tady nikdo není. A všechno zmizí. No.